Əl-Ənfal surəsi 75 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə səndən qənimətlər haqqında soruşallar. De, qənimətlər Allahın və Peyğəmbərinindir. Buna görə də əgər həqiqi möminsinizsə, Allahdan qorxun, aranızdakı münasibətləri düzəldin. Allaha və onun Peyğəmbərinə itayət edin. Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə bürəkləri qorxudan titrəyər. Allahın ayələri oxunduğu zaman, həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar. Onlar ancaq öz Rəbbinə tə Vaxtlı vaxtında namaz qılar və verdiyimiz ruzidən Allah yolunda sərf edərlər. Onlar həqiqi möminlərdir. Onların öz Rəbbi yanında dərəcələri vardır. Onları bağışlanma və tükənməz ruzi gözləyir. Qənimətlərin bölüşdürülməsi üsulundan bəzilərinin narazı qalması, möminlərdən bir dəstənin xoşuna gəlmədiyi halda, Rəbbinin səni haqq quğrunda öz evindən çıxartmasına bənzər. Gözləri baxa-baxa ölümə sülüklənirlərmiş kimi, Aqq bəlli olduqdan sonra belə onlar yenə də bu barədə səninlə mübahisə edirdilər. O zaman Allah sizə iki dəstədən birinin, kərvanın və ya bürəş əskərlərinin sizin olmasını vəyəd edirdi. Siz silahsız kərvanın sizin olmasını arzu edirdiniz. Allah isə öz sözləri ilə haqqı bərqərar etmək və kafirlərin kökünü kəsmək istəyirdi. Allah bununla günahkarların qoşuna gəlməsə də haqqı bərqərar etmək və batili yox etmək istəyirdi. O zaman siz... Rəbbinizdən kömək diliyirdiniz. Allah, mən sizin imdadınıza bir-birinin ardımca gələn min mələklə çataram deyə duanızı qəbul buyurmuşdu. Allah bu köməyi sizə yalnız, sizin üçün bir müjdə və ürəklərini sakit olsun deyə itmişdi. Qələbə yalnız Allahdandır. Allah yenilmez qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. O vaxt öz tərəfindən arxayınlıq əlamət olaraq, Allah sizi xəfif bir uyğuya daldırmış, Sizi təmizləmək, şeytanın vəsvəsəsini sizdən çıxartmaq, ürəklərinizi doldurmaq və ayaqlarınızın altını möhkəm etmək üçün göydən üstünüzə yağış yağdırmışdı. Xatırla ki, o zaman Rəbbin mələklərə belə vəhk edirdi. Mən də sizinləyəm. Möminlərə qüvvət verin. Mən kafirlərin ürəklərinə qorxu salacam. Onların boyunlarını vurun, bütün barmaqlarını doğrayın. Bu, onların Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı çıxmalarına görədir. Kim Allaha və O'nun Peyğəmbərinə qarşı çıxsa, bilsin ki, Allah O'na şiddətli əzab verər. Hələ ki, bunu dadın, kafirləri üstəlik cəhənnəm əzabı da gözləyir. Ey iman gətirənlər, kafirlərlə bir yerə toplaşdıqları vaxt rastlaşsanız, dönüb onlardan qaçmayın. Təkrar döyüş üçün bir tərəfə çəkilən və ya başqa bir dəstəyə qoşulan istisna edilməklə, kim belə bir gündə düşməni arxa çevrib qaçarsa, Sözsüz ki, Allahın qəzəbinə uğramış olar. Onun məskəni cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Onları siz öldürmədiniz, Allah öldürdü. Düşmənlərin gözünə bir ovuş torpaq attığın zaman, sən atmadın, Allah attı. Allah bununla möminləri yaxşı bir imtihandan keçirtti. Allah eşidəndir, biləndir. Bu bir həqiqətdir. Allah sözsüz ki, kafirlərin hiləsini zəiflədəndir. Ey müşriklər! Əgər siz qələbə istəyirsinizsə, artıq sizə zəfər, möminlərin qələbəsi ilə Allahın əlihinizə olan hökmü gəldi. Əgər küfürdən əl çəksəniz, bu sizin xeyrinizə olar. Yox, əgər təkrar müharibəyə qayıtsanız, biz də qayıdarıq. Dəstəniz nə qədər çox olsa da, sizdən heç bir şeyi dəf edə bilməz. Allah həqiqətən möminlərlədir. Ey iman gətirənlər! Allaha və onun peyğəmbərinə itayət edin. halda. Ondan üz döndərməyin, eşitmədikləri halda, eşitdik deyənlər kimi olmayın. Allah yanında gəzən canlıların ən pisi, dərk etməyən çarlar və lallardır. Əgər Allah onlarda bir xeyr bilsə onlara eşitdirərdi. Onlar eşitməsəydilər belə, yenə də üz sevilərək dönüb gedərdilər. Ey iman gətirənlər, Peyğəmbər sizi, sizləri dirildəcək bir şeyə dəvət etdiyi zaman, Allahım və onun peyğəmbərinin dəvətini qəbul edin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasına girər və siz axırda onun huzuruna cəml ediləcəksiniz. Sizdən təkdir zalımlara toxunmayacaq. Pis əməllərin müqabilində hamıya üz verə biləcək bəladan qorxun. Bilin ki, Allah şiddətli əzab verəndir. Xatırlayın ki, bir zaman siz yer üzündə az idiniz. Zəyif sayılırdınız. Adamların sizi ələ keçirməsindən qorxurdunuz. Belə bir vaxtda Allah sizə sığınacaq verdi, sizə köməklik göstərib müdafiə etdi və təmiz rozi verdi ki, bəlkə şükür edəsiniz. Ey iman gətirənlər, bilə-bilə Allaha, Peyğəmbərə və aranızdakı əmanətlərə həyanət etməyin. Bilin ki, mal dövlətiniz və evladınız sizin üçün ancaq bir imtihandır. Ən böyük mükafat isə məhz Allah yanındadır. Ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, O, sizə haqla haqqı ayırt edən bir nur verər. Günahlarınızın üstünü örtüb sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir. Yadına sal ki, bir zaman kafirlər səni həbs etmək və ya öldürmək, yaxud da çıxardıq qovmaq üçün sənə qarşı hile qururdular. Allah da onların bu hilesinə qarşı tədbir töktü. Allah tədbir tökənlərin ən yaxşısıdır. Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman eşitdik. İstəsək, biz də buna bənzərini deyə bilərik. Bu, qədimlərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, söyləyərlər. Bir zamanda, ya Allah, əgər bu sənin tərəfindən gəlmiş haqdırsa, onda başımıza göydən daş yağdır və ya bizə şiddətli bir əzab göndər demişdilər. Halbuki, sən onların arasında ola ola, Allah onlara əzab verən deyildir. Bağışlanmalarını diliyərkən də Allah onlara əzab verməz. Lakin onlar Məssüdül Həramın sahibləri olmadıqları halda, möminlərə mane olduqda Allah ne üçün onlara əzab verməsin? Onun sahibləri yalnız Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərdir. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Onların Beytullahın yanındakı namazı fit verib əl çalmaqdan başqa bir şey deyildir. Ey müşriklər, etdiyiniz küfrə görə indi dadın əzabı. Küfr edənlər öz mallarını insanları Allah yolundan döndərmək üçün sərf edərlər. Onlar mallarını sərf edəcək, lakin sonra peşman olacaq, axırda da məğlub ediləcəklər. Kafirlər cəhənnəm tərəfə sürüklənəcəklər ki, Allah orada murdarı kafiri pakdan, mömündən ayırt etsin. Sonra murdarları bir-birinin üstünə yığıb, hamısını bir yerə toplasın və cəhənnəmə atsın. Bunlar... Özlərinə zərər eləyənlərdir Şafir olanlara de Əgər onlar öz küfürlərindən Əl çəksələr Keçmişdəki günahları bağışlanar Yox əgər yenə qayıtsalar Əvvəlkilərin başına gələnlər Onların da başına gələr Yer üzündə fitnə qalmayıb Bütün din yalnız Allaha məxsus olana dək Onlarla vuruşun Əgər Allaha şərif qoşmağa son qoysalar Allah onları nə etdiklərini görəndir Əgər onlar üz döndərsələr Bilin ki, Allah sizin havadarınızdır. O ən gözəl havadar, ən yaxşı imdada çatandır. Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırt edildiyi gün, iki dəstənin bir-biri ilə qarşılaşdığı gün, bədir günü, bəndəmizə nazil etdiyimizə iman gətirmişsinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər hansı qənimətin beşdə biri Allahım, Peyğəmbərin, O'nun qohu məqrəbasının, yetimlərin, yoxsulların və müsafirlərindir. Allah hər şəyə qadirdir. O zaman, bədir günü, siz vadinin Mədiniyə ən yaxın tərəfində, onlar isə ən uzaq tərəfində idilər. Kərvan sizdən aşağıda, sahilə yaxın, gözəl, sulu bir yerdə durmuşdu. Əgər siz onlarla vuruşmaq üçün vədələşsəydiniz, təyin etdiyiniz vaxt barəsində aranıza ihtilaf düşərdi. Lakin, Allah olacaq işi yerinə yetirmək üçün belə etdi ki, həlak olan aşkar bir möcüzə ilə həlak olsun. Sağ qalan da aşkar bir möcüzə ilə sağ qalsın. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. O zaman Allah rüyanda sənə onları az göstərirdi. Əgər onları sənə çox göstərsə idi, mütləq qorxar və döyüş barəsində bir-birinizlə çənə boğaz olardınız. Lakin Allah sizi düşmənin təhlükəsindən salamat qutardı. O, həqiqətən ürəklərdə olanları biləndir. Düşmənlə üz-üzə gəldiyiniz zaman, Allah olacaq işi yerinə yetirmək məqsədi ilə onları sizin gözünüzdə az göstərir, sizi də onların gözündə azaldırdı. Bütün işlər axırda Allaha qaydacaqdır. Ey iman gətirənlər, bir dəstə ilə üz-üzə gəldikdə möhkəm olun və Allahı çox yada salın ki, nicat tapasınız. Allah və onun Peyğəmbərinə itayət edin. Bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücdən düşərsiniz. Səbr edin, çünki Allah səbr edənlərlədir. Yurtlarından təkəbbürlə özlərini cəmahta göstərmək üçün çıxanlar və insanları Allah yolundan döndərənlər kimi olmayın. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. O zaman şeytan onlara öz əməllərini gözəl göstərib demişdi. Bugün insanlar içərisində sizə qalib gələ biləcək bir kimsə yoxdur. Mən də sizin dadınıza çatanam. Lakin iki dəstək üz-üzə gəldiyi zaman, dönüb qaçaraq, mənim sizinlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən sizin görmədiklərinizi, möminlərin köməyinə gələn mələkləri görürəm. Mən Allahdan qorxuram. Allah şiddətlə zaf verəndir, demişdi. O zaman münafiqlər və yürəklərində məraz olanlar, Bunları öz dinləri aldaxtı, deyirdilər. Lakin, Allaha təvəkkül edən qalib olar. Çünki, Allah həqiqətən yenilməz qüvvət sahibidir, hikmət sahibidir. Kəşsən kafirləri, mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura, dadın atəşin əzabını deyib canlarını alanda görəydin. Bu, sizin öz əllərinizlə qazandığınız günahlara görədir. Yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyildir. Eyni ilə Firon nəslinin, və onlardan əvvəlçilərin hərəkətləri kimi, onlar Allahın ayələrini yalan isab etdilər. Allah da onları günahlarına görə yox etdi. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibidir. Cəzası da çox şiddətlidir. Bu əzab ona görədir ki, bir tayfa özünə bəxş edilən neyməti dəyişməyincə, Allah da ona əta etdiyi neyməti dəyişən deyildir. Həqiqətən, Allah eşidəndir, biləndir. Eyni ilə Firun nəslinin, Və onlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər Biz də onları günahlarına görə məhv etdik Firon nəslini dənizdə batırdıq Onların hamısı zalım idi Allah yanında gəzən canlıların ən pisi küfür edənlərdir Onlar artıq iman gətirməzlər Onlar əhd bağladığın kimsələrdir ki Sonra hər dəfə əhdlərini pozar və Allahdan da qorxmazlar Əhdi pozanları müharibədə yaxalasan, onlarla, onlara tutacağın divanla, arxalarında olan kimsələri də dağıt ki, onlar ibrət alsınlar. Əgər bir tayfanın sənə xəyanət edə biləcəyindən qorxsan, onlarla olan əhdini pozduğunu açıq aydın özlərinə eylan et. Çünki Allah xainləri sevməz. Canlarını qutaran kafirlər əsla elə zənn etməsinlər ki, xilas olmuşlar. Onlar Allahı özlərinə əzaf verməkdən aciz edə bilməzlər. Allahın düşmənini Və öz düşməninizi, onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi düşmənləri qorxdumaq üçün kafirlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş hatları tədarik edin. Allah yolunda nə xərcləsəniz, onun əvəzə artıqlaması ilə ödənilər və sizə heç bir haqsızlıq edilməz. Əgər onlar sülhə meyil etsələr, sən də sülhə meyil et və Allaha bel bağla. Həqiqətən, O eşidəndir, biləndir. Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, sənə təkcə Allah kifayətdir. O Allah ki, səni öz köməyi ilə və möminlərlə müdafiə edib möhkəmlətdi və onların ürəklərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə nə varsa, hamısını xəcləsəydin belə, yenə də onların ürəklərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi. Çünki o yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Ya Peyğəmbər, sənə və sənin ardınca gedən möminlərə təkcə Allah bəs ed Ya Peyğəmbər, möminləri döyüşə həvəsləndir. İçərinizdə 20 səbirlik kişi olsa, 200 kafirə, 100 səbirlik kişi olsa, 1000 kafirə qalib gələr. Çünki onlar anlamayan bir tayfadır. İndi Allah yükünüzü güngülləşdirdi. Çünki O sizdə bir zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda 100 səbirlik kişi olsa, 200 nəfərə, 1000 kişi olsa, İki min nəfərə Allahın izni ilə qələbə çalar. Allah səbr edənlərlədir. Heç bir peyğəmbərə yer üzündə, küfrün kökünü kəsmək üçün bacardığı qədər çox kafir öldürməyənə qədər, əsirləri özünə mal etmək yaramaz. Siz puç dünya malını istəyirsiniz. Allah isə, ahirəti qazanmağınızı istəyir. Allah yenilməz güvvət sahibi, hikmət sahibidir. Əgər əvvəlcə Allahdan bir hökum olsaydı, Aldığınız fidyə müqabilində Sizə şiddətli bir əzab üzv verərdi Əldə etdiyiniz qənimətləri Halal və təmiz olaraq yeyin Allahdan qorxun Həqiqətən Allah bağışlayandır Rəhmədəndir Ya Peyğəmbər Əlinizdə olan əsirlərə de Əgər Allah ürəklərinizdə bir yaxşılıq olduğunu bilsə Sizə sizdən alınandan Fidiyadan daha yaxşısını verər Və sizi bağışlayar Axı Allah bağışlayandır Əgər əsrlər sənə xəyanət etmək istəsələr, bilsinlər ki, bundan əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər. Allah onlardan intiqam almağa imkan verdi. Allah biləndir, hikmət sahibidir. İman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlər və Peyğəmbərlə mühacirlərə sığınacaq verib kömək istəyənlər, məhz onlar bir-birinə dostdurlar. İman gətirib hicrət etməyənlərə gəldikdə isə onlar, Hicrət etməyənə qədər sizin heç bir şeydə onlara var istiyiniz yoxdur. Lakin, əgər onlar din yolunda, kafirlərə qarşı sizdən kömək istəsələr, aranızda sazış olan bir taifə iləyiklə yardım istisna olmaqla, onlara kömək göstərmək sizə vacibdir. Allah nə etdiklərinizi görəndir. Kafirlər də bir-birinin dostlarıdır. Əgər siz bunları, yuxarıda sizə buyurulanları etməsəniz, yeryüzündə böyük bir fitnə fəsad olar. İman gətirib köçənlər, Allah yolunda cihad edənlər və mühacirlərə sığınacaq verib kömək edənlər, məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onları bağışlanma və tükənməz ruzi gözləyir. Sonradan iman gətirib hicrət edənlər və sizinlə bərabər döyüşənlər də sizdəndilər. Qohumlar Allahın kitabında varislik baxımından bir-birinə daha uyğundular. Həqiqətən Allah hər şey biləndir.